Albabu 9. Mlango wa Babu fil mustahadhah. Mlango ambao unazungumzia kuhusu mwanamke mm, akiwa kwenye istihadha wa na swala yake. Istihadha ni damu ya ugonjwa ambayo humtoka mwanamke na huwa inatoka mfulilizo na haina muda maalum na kisha damu hiyo ni tofauti na damu ya hedhi ni tofauti na damu ya hebi. sasa hii ni damu ambayo ikimtoka mwanamke huwa mke huyo mwanamke huyo bado anatakiwa swali na hata kama ni kufunga pia inaruhusiwa kufunga hiyo ni damu ambayo haimzui uswali, wala kufunga Ana Aisha radhiallahu anha قالت Aisha radhiallahu Allah zujja yake ansema is eh istafat ummu habiba ani aliuliza umu habiba bintu jahshin binti yake jahsh sallallahu alaihi wasallam akamuliza mtume akasema anasema saini ummu habiba anamwambia mtume Ini ustahadhu hakika mimi huwa natokwa na ile damu ya ugonjwa ina damu inatoka kwa ule wakati mbosi si wa damu ya hevi maana si kwa ni damu ambayo si ya hevi. Kwa hivyo ni damu ya ugonjo Fakala asalpo mwamwambia mtume hivyo mtume akasema inama dhalika ilqun hakika hiyo damu inayotoka ni damu ambayo ni mshipa kwa hivyo siya hevi Faktasili thumma salli kwa hivyo tu nioga alafu uswali fakaanat Asa Aisha agi, e, anasema alikuwa huyo umhabiba taghtasilu Akioga akyoga kuli kulli salati karibu na kila swala wakati wa swala unapokaribia wa saa antaka swali anaoga alafu kishabari sana swali qala alayfu ibn sa'd anasema layfu ibn sa'd lam yadhkur ibn Shihab anna rasulullah sallallahu alaihi amara Umma Habiba binti Jahshin radiyallahu anha anasema sema ya kuwa huyu ibnu Shihab ambaye ni wa hadithi hii hakutaja ya kuwa Mtume allahu alayhi wasalama alimwamrisha Umma Habiba binti Jahsh an taktasila ya kuwa Mtume alimwamrisha awe ni mwenye kuoga indapo kuli salatin katika kila kipindi cha sala karibia yake tuna kumamrisha ndio anaposema la ikuwa sh, ibn Shihab akusema hivyo kwa mtumaini wa mamrisha au mahabiba walakinahu lakini, huko kuoga kila wakati wa sala unapokuwa mkaribia shay'un faalatuhu ni kitu ambacho umu habiba alikifanya yeye mwenyewe hia yeye mwenyewe kwa hivyo hadithi kama tulivyosema mwanzo inazunguzia kuhusu masala ya mke akiwa kwenye damu yake ya istihadha na hukumu ya vipi atakuwa ni mwenye kuswali sasa faida tunaipata hapa kwanza kabisa ujudu almustahadhati zamana nabii sallallahu alaihi wasallam nikupatikana wanawake wanaotokwa na damu ya ugonjwa zama za mtume alipokuwa mtume bado yuko hai hali hii ishayopata baadhi ya maswahaba wa kike wanawake zama za mtume waliopatwa na hali hii ya kutokwa na damu hii ya ugonjwa idadi yao walifika tisa walikuwa ni wanawake tisa ambao walikuwa wana ni shida ya kutoka na damu hii. E, jambo lingine ni kuwa faida tunaipata kwenye hadithi ni kuwa ya mbaghi liljahi. Inatakiwa kuule ambaye ni jahil yani asijua. Ayas'al al'alima. Muulize yule mwanachuoni. Fima yashtabihu alayhi fi ibadatihi. Kwa jambo lote ambao litakuwa limemtatiza na likamchanganya juu ya ibada hatta ya abdallah alah mpaka awe ni mwabudu allah akiwa katika elimu asiabudu allah kujinga lakini pia faida tunaipata kwenye ni kuwa damu ya istihada ambayo tunaita kwa ni damu ya ugonjwa. la yamna'u minas anna dama al la tinayamnaa min as-salaah. Wale dama istihadha haimzii wale mke ama mwanamke anayetokwa damu hiyo asiswali. Anaswali Sipokuwa isipokuwa tu anatakiwa nini? Awe ni mwenye kujifadhi vizuri, alafu anaswali Ujubu ujubu li-iktisali 'ala al Hadithi pia inaonesha kuwa lazima mwenye kutokwa na damu hiyo aoge. Iza tahurat min haidhha bale atakapotahilika kutoka na, na hedhi yake kwa ina maana kuwa mwenye kuwa na hiyo damu pia huwa inatoka na hedhi sasa damu ikianza kutoka hedhi anatakiwa awe ni mwenye Wacha kuswali asiswali na hata asifunge lakini sasa hizo damu zitakuwa zimeshanganyika mbili kwa pamoja hedhi inatoka na pia hadhi inatoka sasa pale tu itakapokatika hedhi ya kwasa sahiba itoki tena lakini istihada inaendelea hasantakiwa oge kisha kisha oga atakuwa anuia kuwa anaoga ili ajitoeleze na hadafu kubwa ambayo ni hevi katika kisha baadae sasa ndio anaanza kuswali kulazimwa afanyiko lakini sasa kwa upande wa kuoga kila wakati wa swala mwanamke amepewa hiari kuna hali mbili anaweza akaoga kila swala kama alivyoikuwa anafanya umuhabiba ya kwa kila kipindi cha swala kikaribia anaoga ndio anaswali. lakini hali ya pili anaruhusiwa kuoga kisha ajumlishe kati ya swala mbili kwa hivyo anaoga alafu anaswali dhuhur na Kwa pamoja kisha sina naoga alafu ana swali maghrib naisha kwa pamoja kisha nafsa ataoga wakati wa subuhi nafasi wale subuhi peke yake kwa badala kuoga mara 5 kwa siku anoga mara 3 hii inaruhusiwa sasa kwa maana hiyo ina maana kwa sasa ina maana kwa mwanamke akiwa kwenye istihada anaruhusiwa kujumlisha swala mbili kwa pamoja kwa istihada ni moja katika udhuru za kumfanya mwanamke aswali swala mbili mbili kwa pamoja kama tunaofanya wakati wa mvua. pia wakati wa istihada anazopfanya Lakini sasa e, mtume sallallahu alaihi wasallama alimwambia yule mwanamke aliyokuwa kwenye istihada na kisha akawa ni akusanye swala mbili kwa pamoja. Akamwambia ikiwa utaweza kuchelewesha ad na kutanguliza la kisha alafu uswali pamoja na kisha pia ucheleweshe magharibi na utangulize isha alafu uswali pamoja mtume akasema hiyo ndio bora zaidi na anapenda zaidi mtu akifanya hivyo kuliko kule swali ya dhuhuri kwa wakati wake alafu saa uswali al-asiri kabla wakati wake kuingia hasa huko kuchelesha dhuhuri na kutanguliza e, Alasiri asiri manake nini manake mkuu hapo utakuwa Umeswali kila swala ndani ya wakati wake. Kwa ina maana kumeswali dhuhri mwisho wa wakati wake na kuswali asiri mwanzo wa wakati wake. Lakini kila swala ni katika wakati wake. Na pia kuaswali maghrib mwisho wa wakati wake na kisha baadoka swala isha mwanzo wa wakati wake. Kila swala kwa wakati wake. Huu inaitwa aljamu' asri. Aljamu' Ani kule inaonekana kama umefanya jamu lakini kiuhakika ujafanya jamu swala, kwa nini? sababu kila swala imeswaliwa kwa wakati wake. iyo ndio bora zaidi. Sasa mwanamke kufanya hivyo ikiwa ataweza kufanya hivyo na ndio bora zaidi lakini sasa kuwa kuna nidiki basi anaruhusiwa kufanya vile anavyoweza. Kwa kuwa anaweza kaswali dhuhur wakati wake na pale mwanzo kisha baadaye aswali nasr kabisa. Sasa wakati nasr ukifika anakuwa tayari aswali anende na shauri zake. Na ameruhusu mwanamke kufanya hivyo anapokuwa kwenye istihaba kwa sababu ya kumpa wepesi. Kwa sababu ya kuwa kuoga kila swala kuna uzito. Sasa ili asipate uzito huo ndio akapunguziwa badala ya mara tano aoge basi aoge mara ngapi? Mara tatu. Sasa katika hadithi hii pia tunapata faida nyingine ni kuwa matendo huwa yana tofadhiana kwa fadhila Ani bayanu tafadhili aliamali yani kubainishwa kuwa amal wazna pishana katika fadhilaki Ndiyo sababu pata kuwa mtume Allahu alayhi wasallama aliposema yakuwa ukichelewesha zuhura uka tanguliza ukichelewesha alafu ukatanguliza alasiri ukachelewesha maghribi alafu ukatanguliza yani uka ukaswali isha mapema akasema wa ajabul amreini ilayya ya kuwa katika mambo mawili hilo ndio bora zaidi naliopenda kuliko lingine mambo mawili anakusudia yapi ni ile ya kuswali dhuri mazo alafu swala la hapo kwa hapo kabla wakati wakafika kufika kufanya hivyo na kule kucheleesha dhul alafu swali wakati wake ngawa ni mwisho na swala la kwa mwanzo wakati wake lakini ndani ya wakati wake baka sema hiyo bora zaidi. Bora zaidi. E, mlango wa 10. Al haidhu la taqdi as wa taqdi akiwa kwenye eee alazimiki kulipa swala ambazo hakuziswali alipokuwa ndani ya hedhi lakini analazimika kulipa saumu ikiwa hedhi yake imempata mfano ndani ya ramadhani na kuna siku ambazo hakuzifunga kwa ajili ya kuwa yuko kwenye hedhi sasa hizo siku atakuwa lazima zilipe lakini swala ambazo hakuswali alipokuwa kwenye hedhi hizo harazimiki kulipa anmuadha qalat an Mu'adha ta qalat saaltu Aisha radiyallahu anha fa qultu Mu'adha ana sema kuwa alimuuliza Aisha radiyallahu anha akasema ma balul haib kunini munyi hadhi taqdi as-sawma huwa analipa sawm Wala la taqdi as-salat wa la halipi salat kunini iwa hivo akawa anashangana jambo hilo fa qalat Aisha akasema Mwambia huyo Muadha tu anti anje wewe uko katika kikundi cha khawarij wewe ni katika wale al-kharij Qultu huyo Muadha akasema lastu biharuriya mimi si katika kundi Yesu katika kundi hilo isipokuwa tunaulizia kwa kujua. Walakini as'alu isipokuwa tunaulizia kwa sababu ni dini ili nijue hukumu yake na vipi. Qalat Aisha ndo akamjiibisa baada ya kujua yakuwa Yesu katika khawarij. Qalat Aisha akasema kana yusibu na dhalika Tulikuwa sisi wakeza mtume tukipatwa na hali hiyo ani hali ya kuwa kwenye hedhi kisha fanu marubiqadaa issaumi na kisha tulikuwa tukiamrishwa na mtume kulipa saumu ambayo hatukifunga tulipo huko kwenye hedhi wala nuamaru biqadaa issala wala tulikuwa hatuamrishwi kulipa swala ambazo hatukuzi swali huko kwenye hedhi kwa hivyo Aisha radiyallahu anha kwenye hadithi hii iktafat fil istidlali ala isqafil qada'i bikaunihi lam yu'mar bihi Aisha alitosheka kwa kutumia dalili juu ya kutolazimika kulipa swala bikaunihi sababu ya kuwa jambo hilo lam yu'mar bihi hakwa'mlisha si yeye wala si wengine fayuhamalu dhalika ala Wajhaini kwa hivyo sasa hii ijtihad ama wajhu istimbati Aisha hii inachukuliwa katika njia mbili njia ya kwanza antakuna ahadath isqatul qada'i min suquti al-ada'i wayakunu mujaradu suquti al-ada'i dalilani ala suqutil qada'i illa an yujada mu'aribun bahwa al amru بالقضai, kama fi sawm ann kuwa ya aisha alichukulia kuwa kwa kuwa hatuku kuwa tukiswali na kwa kuwa ile swala imemondokea yule aliyoko kwenye hevi amambiwa siswali sasa ina maana kwa kule kuambiwa kuwa umesamehewa usiswali. Na unakatazo usiswali. Hii ina maana kwa ile swali si lazima kwake. Na jamaa mbado si lazima kwake. Kwa hiyo ina maana kwa sawili hafai kulipa. Hafai kulipa. Kama Aisha koenda kwa, kwa vile sisi wanawake tumeruhusiwa tusiswali tukiwa kwenye heri Hasa hiyo ruhusa tumenuliwa. Tena kwa nini tusiswali? Na hali ya kwa tshalu sio tusiswali. ispokuwa ikiwa tungeamrishwa sasa hapo kile ambacho tuliosia tusifanye na tukakataza tusifanye kisha baadaye tuamrishwe kwa safanyeni ama lipeni sasa hiyo ndio tutalipa peke yake mfano kama saumu saumu waliambiwa wasifunge saumu ukio kwenye hewa lakini kisha wakaambiwa nini walipe ama swala waliambiwa usiswali lakini nao nini waswali boku maanaisha kwa nini hii inabakia hivyo hivyo na kuwa hiyo ndiyo njia ya kwanza ambayo Aisha alitumia kwa kumaanisha kuwa au si lazima kulipa swala. Lakini njia pili na ndio njia ambayo ni karibu zaidi ya kuwa sababu pidhalika wendi kawa sababu ya Aisha kusema hivyo annal hajata da'iyatun ila bayani hadha al ya kuwa ile haja ilikuwa inapelekea iwe ni hukumu hii ibainishwe na mtume fa inna al-ayda sababu ili jambo la hedhi ni jambo la ragelea falau wajaba qadaa as-salaa ingekuwa ni lazima kulipa swala fihi katika hali hiyo na wajaba bayanu ungekuwa ni lazima pia jambo hilo libainishwe wa haythu lam yubayan dalla ala adamil wujood kona pale jambo hilo halikubainishwa hii kuonesha kuwa nini Silazima Silazima si lazima, si lazima ufanyaje kulipa hasa hapa ndio kuna dalili ya maulama wa usul wa yao dalili yao wanachukua kinyahadihi gani hiyo dalili, dalili yakusema ya kuwa anna qaula sahabi ya kuwa maneno ya sahaba kusema kuna numaru kulikuwa tukiamrishwa au kunna nunha wakati tukatazwa fi hukmi raf'i hiyo uchukuliwa moja kwa moja hata kama akosema kuwa ni mtume lakini achukuliwa kuwa ni mtume alikuwa akiamrisha hivyo na pia ni mtume alikuwa akiwakataza hivyo 6 eh mlango wa 10 na 1 mlango umeanzumzia kuhusu 50 min alfitra ani mambo matano ni katika mambo ya kimaumbile ambayo mwanadamu anatakiwa akishe kuwa amedumisha hayo mambo ya kimaumbile yan, yanayotakiwa yawe anabi huraira radhiallahu anhu annabi al sallallahu alaihi wasallam akala alisema alfitratu khamsun au khamsun min alfitra mtuma anasema mambo matano yani maumbile ni mambo matano au mambo matano ni katika maumbile ambayo Msilamu anatakiwa hakikishe kuwa ameishi katika maombile hayo katika hali hiyo ya maombile Jambo la kwanza al-kitanu ni kutairi al ni kutairi Na huko kutairi ni kwa watu wote wanaume na wanawake Isipokuwa sasa wanaume ni lazima na wanawake ni sunna na hapa ndio sasa tunaelewa ya kuwa kuna makosa ya baadhi ya Waislamu wanouzumzia jambo hili la wanawake kutairiwa kana kwamba ni jambo ambalo si la kidini. Ambapo si kweli. Katika dini tunaambiwa kuwa mwanaume ni lazima tahiri lakini mwanamke ni sunna. Na tazama za Mtume walikuwa kitailiwa wanawake. Jambo ambalo halifai kupingika. Lakini sasa kile ambacho ni makosa ni yule mwenye kutairi awe anatairi kimakosa kwa kuzidisha kile kiwango kinachokatwa mpaka kisababishe madhara kwa yule alikatwa zaidi ya kiwango hicho hapo sasa kuna makosa hapo na sasa hiyo ndio inaharamishwa hiyo ndio haramu hiyo sasa shida kubwa ni kuna baadhi ya wanaopinga jambo hili la wanawake kutairiwa hao wanatumia hoja Hakuna jua wale wanawake ambao waliteriwa huwa wanapata madhara uongo mtupu Hakuna madhara wanapata wale wanaopata madhara ni wale walioteriwa vibaya Lakini ikiwa litalio vizuri hakuna madhara ambayo anapata mwanamke bali napata manufaa ambayo yamikusudiwa na sheria kwa jambo hilo Na manufaa makubwa nini ni kuwa kwanza ni sunna hiyo lakini pili ni kuwa kule mwanamke kuteriwa huwa kuna balance zile shahawa zake kwa kiasi cha kuwa nakua, hawezi akazidiwa na matamanio mpaka akafanya mambo ambayo yanamkosesha haya kwa sababu ya zile hisia kumzidi kiwango sasa jambo la kwanza ni hilo kutayari kwa wanaume na lazima na wanawake na, na wafanyaji wa tayari ni sunna Jambo la pili ni istihdadi Istihdadi manake ni kunyoa kwa kutumia wembe zile nywele za sehemu ya siri. Zile nywele zinazopatikana nam chini ya kitovu. Nam hizo nywele zinatakiwa zinyolewe. Na ni bora zaidi kila unaponyoa usipite muda wa zaidi ya siku 40. Isipokuwa tino mwenyoa. Ni bora hivyo. Jambo la tatu taklimul afari. Ni kukata kucha. ni katika mambo ambayo ni katika maumbile na inatakiwa na waishi aishi hivyo. Jambo la 4 natful ibti. Ni kushika zile nywele za kwa pani kwa kucha alafu zingoe kwa nguvu nywele unazishika na kucha alafu nazivuta na nguvu zinangoka hiyo inaitwa natfu anakungoe hizo nywele mmm ufai kuzinyo. kwanza ukizinyoa ndio zinakuja saa nyingi na zinakuwa sana ni shida lakini ukizungoa hivyo kumea na hata zikimea, zinamea zikiwa dhaifu hazikueni na nguvu vile na mwanzo wa mtu ambaye hajazoea kung'oa atasikia uchungu. Lakini ukiwa ushaanza kuzoea kuung'oa, utakuwa saa uchungu usikizi, kwa ni kidogo tu. Kumbaliani. Lakini hata hivyo pia siku hizi kuna dawa ambao mtu akipaka, sasa kisha baadaye na kuwa zile juu zile zime lainika. Hata uchungu vile. Naam. Jambo la tano ni qassu ashari. Qassu madha ashari ni kupunguza masharubu. Ani nywele zinazopatikana kati ya pua na mdomo, juu Kupunguza hayo masharubu. Na hayo masharubu ni bora kuyapunguza bila ya kuenyoa yote. Napunguza huku kando kando ama yale luzidi mdomo. Lakini eh aufai yote ndio bora zaidi. Ngawa kule kutonywa yote si vizuri kwa nini kwa sababu ni mafuhumu ulmukhalafa yani manake ni dalilu alkhitabu yani ni kinyume na kile ambacho kimesemwa ni kinyume na kile kilichosemwa hapa lakini kule kuzifuga kuzi, kuzi ziwe ni nyingi pia ni makosa kwa pia ni kinyume na tunwaambia kwa tuzipunguze sasa naona muda wa dhana umekaribia na hapa katika adifu hii kuna baadhi ya faida ambazo pia tunatakiwa tuzitaje kwa haraka haraka faida kwanza ni kuwa ni jambo la kisheria kutairi katika Uislamu kama tulibainisha kuwa ni lazima kwa jambo hili yatakiwa kwa wanaume walidumishi na ni sunna kwa baba akiwa atapata mtoto amtaeri yule mtoto siku ya saba siku ya saba na hiyo ni vizuri zaidi kiu ile mtoto hana shida yote ya kiafya akifikisha siku saba baada kuzaliwa huwa huaponona haraka sana huyo mtoto unjio ukiwa mkubwa katairi Uwa huopona haraka kwa sababu yake umeteriwa mara unatembea umejitonesha mara sijuku hivi ko hivi ko hivi lakini sasa unapokuwa mdogo upale, hani napona, kupale, pale ani huwa anapona kwa sababu pale pale aweza kageuka hivi wala kageuka hivi kwa sababu ya kwani baada ya kuwa na haraka hizo mpaka geuzu. Kwa tabakia vile vile milala na kisha baadaye anapona kwa wepesi zaidi. Lakini sasa ikiwa labda mzazi hakuweza Kumteri, mtoto wake na mpaka mtoto akawa ni mkubwa na akajikuta kwa mimi kumbe seteriwa, hasa nitakiwa nini? Aende na atairiwe. Na kutairi sii yeti ni uchungu hivo kwanza kwa mwanaume ambaye anajua mambo ya kama haya anajua kwa si uchungu ni uchungu kidogo tu uchungu ni kidogo utalinganisha vipi kuteli na kuzaa hebu niambie wanawake ambao wanazaa ule uchungu ambao wanasikia unaweza ukalinganisha kweli na kuteri unaweza ukalinganisha hata kidogo hasa ikiwa mwanamke na ni mtu kiumbe dhaifu na huwa wanastahamili kuzaa tena kuzaa si mara moja kwa maisha yao Wanazaa karibia kila baada ya miaka miwili na hakuna siku atasema kwa sababu mimi sizae kwa sababu nilisikia uchungu mara ile uchungu tena siweza kusikia bado anafanya yale yale ambayo tunafanya tena sasa utapata kuwa ikiwa ni hivyo na ni mwanamke tunajua kuwa ni muoga ni mtu hafifu mbona we mwanao malafu ugope kitu ambacho uchungu wake ufiki ule uchungu tena kisha kitu ambacho unakifanya mara moja kwa maisha yako nauso usema ati unajua ni uoga alafu kisha ni uchungu sasa siji sasa wewe utakuwa mwanamwa kivipi we Yaani wewe unashindwa na mwanamke. Naelewa? Utakuwa ni vipya yani. Kwa utapata kwasa ukifikiria hivyo. Utajua ukaikumbili okay, jambo alitishi mke. Alitishi kabisa. Naam. Majikausha tu na dakika moja mambo yashaimazika. Tena wanawake wacha kule kusikia uchungu. Tena kunu wengine huwa wanatiwa dawa ya kusikia uchungu. Naelewa? He, kuna wadhiwanake wa wanapiwa dawa ili wasikie sa uchungu. Ule uchungu wake anapewa dawa ya kupunguza uchungu. Yanapewa dawa ya kusikia uchungu. Ili ndio nini? Ndio awe na nguvu za kusukuma ule mtoto atoke. Unaelewa? Sasa unapata kuwa mwanaume, usibabike wale usiwe na wasiwasi. Jambo hilo ndogo. Ni kama tukumoa jinani. Mm kama tuna labda jine pia kumoe inaweza ni uchungu kuliko hiyo. Bora tu akatokoa nafanywa vile usiangalie pale angalia pembeni. Watafanya alafu baada ukimaliza unaangalia mambo ya sawa tu. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu ni kuwa ni jambo la kisheria kunyoa nywele za sehemu ya siri na hii tumesema ni sunna. Na hii imeitwa istihdad kwa sababu ya kuwa hutumika chuma. Kwa si chuma ni kibati hivi lakini ni imetoka mane na chuma ndosabiki aitwa istihdad min alhadid eh na unaweza kutumia hata eh mtuaje ile kijembe kama vile tunasema ndio kawaida hivyo ama las sivyo unaweza kutumia nini lakini bora zaidi ni nusitumie makasi nusitumie kijembe naam ni haramu mtu kunyolewa na mwenzake ni haramu hii si kama kuteli kuteli unaruhusiwa na na ku lakini masala kunyelewa hapa hairuhusiwi hairuhusiwi kabisa na sasa hizi kuna tabia hizo zimeanza kuingia katika miji eti kuna baadhi ya vinyozi sasa hivi vinyozi si vinyozi hivyo <laughs> hizo ni ufisadi kabisa umeingia mijini mi, mi, anye yani. Eh, watu badala kunyolewa nywele za kichwa eti wanaenda kunyolewa mengine huko ambayo hasa hiyo ni dhambi kubwa sana Ani kwa sababu Hairusi kwa mwanamume hata kuruhusu mwanamume mwenzake kuona uchi wake na nadhani jambo hilo ule ile hadithi ya Musa alipokuwa akijitenga na watu wake wakati wa kuoga kwa sababu ya kuwa alikuwa akioga mtoni wakiwa hawana nguo yakawa wanaoga pembeni watu wake kaza kumsema lakini kawa anajua kuwa ni makose Na pia tukaeleza jambo hilo. Kata kile kisa cha Mtume alipokuwa anabeba yale mawe ya kujinga Kaaba. Kisha Alafu Abasa akamwambia, "Vua hiyo ngoo yako ili weke hapa begani ndio kiweka maao sasa isihukumize." Lakini pia tukaeleza jambo hilo kuwa mtume alifanya vile tu akaanguka. Licha kuwa alikuwa bado si mtume. Lakini pia Allah kumhifadhi ili uchi wake usionekane. Kwa jambo la kudhirisha uchi wako bila ya sababu ya dharura kama vile kutairiwa ama labda ugonjwa ambao unatibiwa hiyo ni makosa hana Allahuma rabbana bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiru wa tubu allah khairan